Цонко Цонев Кметълски истории Световните рок-легенди в България Цонко Цонев е кмет на град Каварна от 2003 до 2015 година избран за мъж на България за 2005 година фен на рок-музиката и инициатор на ежегодния фестивал Каварна Рокфест. Градоначалникът, който прочу Каварна като столицата на рока.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 който наистина би ти помогнал, Джуи Димайо. Пожелавам на всеки български град да има по един цонко, Джон Лоутон. Причината да идвам в България е моят брат, металният кмет Цонко Цонев, Гленфюс. Посвещавам книгата на Димитър Генчев, приятел, журналист и рокаджия. От автора. Любовта към рока придобих от баща ми Здравко, който освен учител е и музикант. По времето в което се предполага, че наред с връзниците си трябва да се радвам и подскачам на «Зайченцето бяло», аз вече бях култивиран с Deep Purple, «Лед Цепеллини», «Пинг Флойд». Имам спомени дори от периода на AC наклонена черта DC. Пораствах, а заедно с мен растеше и любовта ми към рокендрола. Всичко започна през 2003 година, когато, току-що избран за кмет, организирах новогодишен концерт на открито. До тогава и с площадите нямаше такива неща. Първото шоу в Каварна направиха, подоене дуене блузбент и камен кацата. Лека-полека -лека колелото се завъртя, за да стигнем до юли 2005 година и концерта на Deep Purple с едно 8000 публика на стадион Калякра, и до днес не надминат по посещение за района на северо България. С бътъра, които подгряваха, Кембълът, навсякъде в книгата името на Кембълът е пълен член. Защото той държеше да се изписва точно така. Бел ред. Вече не между живите, Стефан Миланов, журналист от тогавашния Нощен труд и още приятели, бяхме седнали около една маса и се радвахме на неописуемата еуфория. Загледан в паструтата на множеството от хиляди фенове с фланелки на групата, осенено страхотно хрумване, Стефан се обърна към мен. Не само, че си кмет, а обичаш шметал. Няма какво да го мислим. Ти си кметала. В този момент се роди Кметала, Стефан го измисли, а кембалът на мига оцени оструумието в това прозвище и го популяризира. Истината е, че кметала се поляви след огромно недоверие, много борба, но и много рок дрол Преди да получа готиния си прякор, в каварна вече бяха идвали Дио и още много други световни имена. Никой не вярваше, че мога да го постигна. Но успях.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 Какъвто го виждахте в следващите години. Бяха идвали само Назарет, Саксън, както и вътър раз Джон Лутън. Дил вече беше забил София, но звезда от подобна величина не беше стъпвала тук. Никога няма да забравя прекрасния илски ден, в който Рони кацна за първи път на летище, Варна заедно с групата и съпругата си Уенди.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 да направим нов концерт с Дио и групата му, но този път на площада. Това беше в нощта на 31 декември 2006 година, а на другия ден вече щяхме да сме членове НЕС. Тогава Дио даде интервю за телевизия Милиметри, като интервюиращите бяха Малин Кръстев и Тончо Тук Макчиев. Ето и самото интервю, като този текст не е излизал никога до сега. Необичам пуканки интервю.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 Дил си сложи публично и пред всички медии българския триколюр и облече тениска с надпис «Освободете ги». Пак с този триколор той излезе и на концерта, на който пя наистина незабравимо. И мисля, че това е и последната му изява, предаване на живо. А накрая смени припева на «Long Life Rock and Roll» се «Long Life България», което вече беше кулминацията на всичко. И с това Диу сложи край на този наистина разбиващ концерт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 той беше барабанист и на е наклонена черта диси в три от ключовите им албуми. По-важното е, че бил заедно с Дио до края му. Саймън беше в каварна няколко пъти с неговите групи и заедно открихме паметника на Рони. Тогава бяха двамата с Стив Минарди, много боем пич, канадски хокеист. Той е с изкуствени заби и ако се налага, ще ви разкажа защо. Иначе Стив беше турмени на Дио.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 За разлика от депутатите от региона, които нямат никаква заслуга за този монумент. Тогава мачът между Калякра и е, Черноморец завърши едно-едно, но на трибуната бяха Саймън и Стив, облечени с фланелки на Калякра. И сега да се върна към паметника. Нямаше замислени никакви официозни речи, сценарии и подобни штуротии. Всичко си стана нормално, но като казвам нормално, значи нормално.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 Където редовно се срещаше с със съседите си и приятели съмишленици Христо Калчев и Виктор Пасков. Там, в това тяхно си заведение, Кембалът представи и втората част на книгата си Ледоход. През юли 2006 година на летище, варна в 3 часа сутринта, заедно с Кембалът, очаквахме пристигането на Себастиан Бах и неговия менеджер, който преди това представляваше и грамотевиците от Кис. Себастиан, това е страхотен глас. Обран в почти двуметрово тяло на голям и напълно освободен симпатяга. Уморен от полето от Лос-Анджелис, той влезе във Випа. Ние с Кембалът също се поизнервихме от чакането и отворих два кена бира. Когато дойде, Себастиян се обърна към екипа на нова телевизия, а този пък кой е, очевидно визирайки мен. И те го осветлиха, а ми това е кметът. Той погледна умолително към мен и аз му подадох едната бира.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 Кембълът беше неотменна част от концерта на Себастиян Бах и освен, че го документира, успя да го превърне в незабравим спектакъл. Специален беше и моментът, в който на носкалякра, пред очите ни, моите и на Кембълът. Себастиян Бах се обади на своя колега и близък приятел Аксел Роуз, вокалист на Guns and Roses, и му сподели впечатленията си от нашия малък град България. Вправ текст му каза, хубаво ще.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 Певица завършила българската консерватория. Леко се възползвах от роднинската връзка на Кембалът с Бътъра, поради изконната си любов към ръкията, двамата с Кирил Бошков, тогавашният китарист на Бътъра, бяха придобили славата на еднояични близнаци. Не само, че определих 25 август като дата за сватбата, но резервирахме и един софийски ресторант за празненството.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 Ваненско. Събра се страшно много народ. Преди да обяви групите, Кембълът каза, всичко хубаво на този свят има край. Само Луканката има два края. Затова, с края на нашето турне ще започне нашият концерт. Оттам запомни Лъфа, който цитирам много често, за двата края на Луканката. Остроумен и находчив, с типичната си ирония определяше сам себе си като социалист утопист топивчинията, докато нея обърше с последния залък хляб. Наистина имаше безкрайно чувство за хумор. Кембалът често идваше в каварна, но като че ли беше обсебен от местността Зеленка. В края на 2006 година написа и свири заедно с приятеля си Лешко Парчето, искам на Зеленка, която си изпя. Лично той. Прати ми записа и бях трогнат и поласкан, че е възпял това красиво място в нашия край. Незабравим момент от общите ни преживявания беше и 31 декември 2006 година. Двамата с Кембалът се мутаехме по край огромен вол на шиш в центъра на Каварна и той даваше съвети дори на сръбските майстори на скарата, които го приготвяха. Пак по същия начин, преди време, в един софийски ресторант на Болевард, Мадрид, Кембалът обучаваше «Underground» да свирят македонски песни. След това ги научи и на «Smoke on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 Беше направо неизчерпаем. На така весело вървеше животът, когато сутринта на 17 март 2007 година се обади неговият приятел Калоян и ми каза за трагедията. Кембалът се качил в кола, минал през един нощен бар, видял се с Лили Иванова. Катастрофата станала до хотел, плиска в София. Докато го вкарвали в Ей Пирогов, лекарката го попитала дали нещо го боли. Той казал, гъзът. И издъхнал. Предната вечер с кембалът си правехме планове за следващата седмица, и шокът за мен беше неописуем. Малко преди това, за 8 марта, Лили Иванова дойде в каварна и ми предаде поздрави от него. Честно казано, направо се семаях. Едва след неговата смърт разбрах за близките им приятелски и творчески отношения и за дуета, който са подготвили. Така нелепо се отиде един изключителен шоумен.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 Съберете кормурана на топка и току те наблегне изневиделичната амбиция, и си речеш «Брей». И аз искам. Ма то само с искам не става. И дупе требе. Почивай в мир, Кембълче. Люб. Една от най-интересните и златни страници в музикалната история на Каварна е първото гостуване на руската група «Люб в България». Идеята беше на Красимирозунов който е голям фен на тази музика. Каза, Цонко, Люб са много яка група, страхотни са. Чуй ги! И аз наистина ги чух. В онези години работехме по концертите и фестивалите с Оване и Жокер Медия. Той се познаваше отлично с групата и особено с вокалиста и Николай Растургуев. Разбрахме се да направим един концерт в края на август 2006 година, Люб с много фенове България, а тогава имаше и купруски туристи по нашето Черноморие. Люб радушно приеха поканата. Въпреки че мястото на концерта беше всеизвестно, нетърпеливите почитатели изпълниха випа на летище Варна. Разбрах, че президентът Георги Първанов също е голям фен на Люб и не би пропуснал да ги гледа на живо. Посрещнах Първанов и отидохме на стадион Калякра, където цареше обичайната атмосфера.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 Запознат с традиционното слизане до морето след концертите, Георги Първанов очакваше групата. Растургуев му каза, кял съм пред президентите на Молдова и Русия, а сега и пред вас. Двамата седнаха да си говорят и започна същинската опознавателна част. Моят приятел от... Благоевград, град, коцето Хаджикаев също беше там. Той се познаваше с Растургуев от 20 години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 Президентът Първанов си тръгна по някое време, а ние, увлечени от колоритния разказ на Растургуев за интересните преживелици на групата, откарахме до сутринта. През 2009 година, Люб бяха поканени да свирят на един рожден ден, но по някакви причини ангажиментът им отпадна. Малко по-късно ми се обади Светлана Шеренкова и ме попита дали искаме да ги приемем. Е, хубава работа! Как да не искаме?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 Откъдето да излети към следващата дестинация. Така че това второ гостуване ни остави светли спомени и из... с майтъпите, а не само с страхотното забиване и виртуозните изпълнения. Люба ме поканиха на концерта си в Ендека и аз им се радвах заедно с останалите 4000 човека. След това отидохме в хотел Дунтаун, където бяха настанени. Седнах с Ръстургуев и го попитах: Коля,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 след 2010 година с нетърпение очаквахме второто гостуване на една от любимите ми певици, германската хивиметел кралица Доро Пеш. Свързахме се с нея и я поканихме за концерт през 2013 -та. На втори юни същата година Доро показа темпераментното си шоу, след което и Deep Purple представиха новия си албум, заедно с шест песни от златните си времена. Оказа се, че Доро, звезди Керемичиев... Водещ на фестивала и вокалист на Ахът и групата му Аналгин и аз сме родени на една и съща дата, 3 юни. Интересното съвпадение не можеше да мине между другото и да бъде претупано само с някакво си просто череда. Говорихме с звезди, поканихме много приятели и в един хубав ресторант на морето организирахме купона за посрещането на рождените ни дни, три в едно. След концерта на Доро се събрахме.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 Те са сред водещите банди света, които работят в стил симфоничен метал и вече бяха грабнали сърцето ми. След като подгряха «Гънс е на на стадион» Васил Левски, набраха още скорост и рязко дръпнаха нагоре. Една от причините за този възход със сигурност е тяхната вокалистка Шаран Ден Адел. Когато правехме фестивала за 2015 година, с организаторите си поставихме за цел да ги привлечем. Оказа се, че те са заедно с Twisted Sister в Словакия и имаше възможност да станат хедлайнери и в Каварна. Точно това си случи. С нашата пиарка Петя Емирева, една умна блондинка, отидохме на летище Варна, но далеч не бяхме единствените. Най-колоритен от посрещачите беше Дюро от Варна, с двамата си невръстни синове. Ако има емблема на Каварна Рок в човешки образ, точно Дюро и синовете му могат да бъдат такава.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 Спомням си, че когато през 2010 година решихме да направим една изеложенска вечерна феста, без никакво колебание поканихме за хедлайнер мегазвездата Таря Турунен, бившата вокалистка на Найтуиш. Сред участниците бяха още Епика и отново Доропеш. Ликът на Таря вече красеше един от блоковете в града. Докато тя и групата и кратко се настаняваха в хотел Отдих, ние се подготвихме за официалното откриване на рисунката. Тя дойде със съпруга си и с огромна маса фенове, включително пристигнали от Финландия. Тогава се запознах с тази изключителна певица. Пълното и кратко име е Таря Сойле Сузана Туроненкаболи и с основание често я наричат кралицата на симфоничния хеви метал. Родена е на 17 август 1977 година в Китее, Финландия. Като малка започва с уроци по пяно, след това изучава флейта.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 Причините били поставяне на материалните и краткоинтереси на преден план. Отговорът от нейна страна, пак чрез отворено писмо, изразява ясно позицията на Таря, тя е обидена и разочарована от това, че останалите членове на групата са взели това решение, без да обсъдят проблема с нея самата. От тогава Таря се радва на блестяща солова кариера. Тогавашният американски посланик Джеймс Уорлик също дойде на концерта и публично призна,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 Съобадих на Наско и го поканих да се видим София и да обсъдим моите бъдещи купонджийски планове. Казах му, че за нова година вече имам програма и му предложих за 6 май, празника на Каварна, те да бъдат основната група. След години Наско ми припомни разговора ни от тогава. През 2003 ти имаше намерение да развиваш Каварна чрез рок-музика и да каниш големи звезди. В първия. Момент си помислих. Абе, той човек на пръв поглед изглежда нормален. Ама. Тъца, тъца, тъца. Гледай само какви ми ги приказва. А то какво стана? Докара и Дио, и Пърпъл, и Уайтснейк. Пристигането на Джон Лоутън през 2004 съвпадна с записа на клипа на Кръговрат, една от любимите ми техни песни. Припевът на парчето е много интересен. И знай, ти имаш избор да си щастлив. Или без изход. И знай, след всеки дъжд слънце изгрява. Явно този припев, особено в частта за слънцето, е вдъхновил нашите общински съветници, но това е друга тема, с подруг характер. След този първи голям и незабравим общ концерт в морската част на града, съвпаднал със седмиците на морето, Джон и Бътъра поостанаха в каварна и обиколиха всички хубави места в района. Бътра продължиха да идват в каварна, както и Джон. Безпредседент е изпълнението им през 2005 г., година, пред море от 18 000 души. Преди рок-динозаврите от Deep Purple да излязат на сцената, бътъра взривиха публиката на стадиона. На този концерт те бяха свидетели как, седейки на масата пред една малка бира, журналистът Стефан Миланов измисли пряко рамик метала. Постепенно с бътъра започнахме да отбелязваме July Morning в много по-големи мащаби. Направиха една незабравима нова година из Гленфюс, а също толкова грандиозно беше и шоуто им с Йорн Ланде. Вокалистът на Бътър Наско е много интересен, енигматичен човек и винаги съм се кефел на групата. Той изобщо цялата банда са изключително сърдечни, общителни, много талантливи, но в същото време стъпили на здрава почва. Не са като други, които се разхождат 20 см над земята.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 който с и другите ценни вещи. Единственият автограф на български музикант в колата е на Наско и точно тогава, когато откривах музея в бар «Фенс», той се подписа на една от предните врати. Киро основно си контактуваше и с Санеца, втория вокалист на бътъра, с когото след концертите правеха много цветисти автор-партита. Без Санеца, бътъра са като боб без чубрица или като риба без девесил.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 че това ви е личен подарък от градоначалника на Каварна. После се прибрал поживо, поздраво, доволен от извършеното добро дело. Санеца беше голям приятел на Кембалът и непрекъснато се мъйта един с друг. Многократно се събирахме и усъмвахме заедно. Изключително тежко преживя нелепата смърт на общия ни приятел. Когато направихме концерта в памет на Кембалът,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 който по някакъв начин почти винаги можеше да промени неговото поведение, особено когато ставаше неконтролируем. Но имаше и такива моменти, в които дори Мариета не успяваше да окаже благотворното си влияние. Тя се обучавала при Емир Костурица и е голяма негова почитателка. Двамата са санеца дойдоха на концерта на Костурица през 2009 година и куфяха и дивяха заедно с хилядите фенове в каварна. Освен на традиционните концерти в Каварна, Санеца проявяваше таланта си по времето на джулай Морнинг в камен. Бряк Винаги излизаше с няколко парчета преди бътъра, преди пет сутринта. Когато публиката чуеше неговия в глас, се събираше около сцената и разбираше, че Джулай настъпва. Санеца, човекът от перник, предизвикваше слънцето да изгрее в камен бряк. Емир Костурица и Андърграунд Първият опит да поканя Емир Костурица беше през 2005 година, но поради здравословни проблеми на близък роднина, той не успя да дойде. През 2009 година обаче Костурица пристигна в Каварна, един от най-големите режисьори в света уважи нашия град. Настаних ги в хотел Киотдих, където пред огромен медиен интерес даде пресконференция. И точно там обяви, че ще снима филм за Панчовиля. Не съм сигурен в мотивацията му да направи филм точно за този мексикански революционер, но легендата за 200-те любовници на героя вероятно е една от причините. В ролята на Панчовиля щял да се превъплати неговият приятел Джонни Деп. Не пропусна да спомене и участието на Салма Хаек в Лентата. Бунтарският характер на Костурица не се изразява във високопарни декларации. Много добре знаеше,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 Същата вечер Костурица ми разказа за неговия фестивал в Сърбия и как на чаша червено вино обсъжда с Джони Депп представените продукции. На обяд ги заведохме до морето, където, сладко похапвайки пред красотата на нашия бряг, групата се отпусна и морално се подготви за шоуто вечерта. А то наистина беше Майко Мила. В непушещият оркестър, Бандата на Костурица, се изявява и неговият син Стибор. Те свирят един вид особен балкански панк-рок, в някой от песните си се Майтъкец. Комерциалното и го пародират във всичките му форми. С облечение в костюм на вътман-вокалист Нелека Костурица, с бяла шапка Бурсалино, групата не само, че много артистично забиваше, но и се раздаваше безгранично. А нашата публика усеща тези неща. По време на концерта, девойки спонтанно се качваха и танцуваха на сцената.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 Костурица не прилагаше мерки в отношението си към хората и беше обаятелен както на сцената, така и в личните си контакти. Нямаше как да ги спратим, преди да са видели носкалякра, където отново да покажем гостоприемство и да ги нагостим с понашенски приготвените дарове на Черно море и българска бира. Качихме се в общинското, Peugeot с автографите и Костурица сложи своя до тези на Алис Купър и Глен В колата пуснах диска, подарък от него. И по пътя към Калякрас нелека Раджич, пяха песента Буба Мара. Останалите от групата дойдоха с микробус. Наричаха костурица, професора и останах силно впечатлен от респекта, с който се отнасят към неговата личност, гений и талант. Въпреки че Еменаур свирят по-твърда музика, от колоните в ресторанта, където след това отидохме, им пуснах няколко техни парчета.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 Това е първата група за сватби и погребения на Горам Брегович. Още при самото споменаване на музикантите, които Костурица е снимал и са свирили в неговите филми Баща в командировка, Underground, Черна котка, Бялкотък той веднага ме попита: Как е малкият Салиевич? Какво прави Слободан? Казах му, каквото знам. След смъртта на баща си Слободан оглави групата и се справя много добре.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 Слободен Селиевич беше кратък и изчерпателен в характеристиката си. Брате, кусто е гон човек. Дава паре. Викам, а Брегович как е? Брегович има зме в джоба. Паре не дава. Едни от най-готините моменти, свързани с Underground, бяха, когато свиреха на ухо на банди като Назаред и Майкъл Шенкър груп. А кулминацията в техните участия дойде на забиването им след Дио, на историческата новогодишна вечер през 2006-2007 година, при влизането ни в Европейския съюз. За 6 май – Либия и. Апокалиптика Празникът на Каварна, 6 май, е звековни традиции. Дълго не знаех защо именно тази дата е била толкова важна за хората. Отговорът дойде от Красими Розунов.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 След концерта, по стара традиция, седнахме да празнуваме 6 май с тях. Четири фенки си избраха най-симпатичния според тях от групата, който се казва Перто. Киви Лаксо и когато накрая кръстиха Петю за полесно. Като еуфорията попремина, младите финландци показаха завидна банкетна култура и оцениха достоинствата на най-добрите български ястия вина и реки. Прибрах се посред нощ а в шест сутринта панически ме събуди дежурният в общината. От летище, Варна са обадили и уведомили, че един от вашите музиканти е забравен на летището. Послипове. Ето историята. На следващия ден предстоеше концерт на Апокалиптика на стадион, академик и през нощата тръгнали към София. Малко след като отминали Варна, един от челистите слязал по. Все едно каква нужда. И за майтап другите отпратили и го зарязали насред пътя. Завалията едва се добрал на стоп до летището и обяснил, че идва от концерт в Каварна. Оттам пък намерили телефона на нашия дежурен в общината, който съответно се свърза с мен. Та претихме кола за него, облекохме го и се погрижихме да стигне до София здрав, читав и облечен. Афектирани и сърдит на колегите си за номера,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 С барабанисти вокалист, те пак забиха здраво пред многобройните фенове и концертът отново беше феноменален. След това благополучно, но този път в пълен състав, поеха към поредната дестинация. По край 6 май имаше и други запомнящи се преживявания. Вече се познавах с бътъра, виж главата за бътър и санеца, Белред, а когато станах кмет, се свързах с певеца им Наскопенев и ги поканих за деня на каварна.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 Гордост за градание, че за този празник се идвали, освен изброените до тук големи имена в Рока, но и е Лагънс, Ринобъкет, Прития Мейтс, Соната Арктика и много други. Така успяхме да превърнем тази дата в едно истинско тържество за каварненци и хилядите гости на града. Каварна Рок, Моторхет, Алис Купър, УО. Много хора и до днес не могат да проумеят как каварна, едно уж малко градче на Черно море, Изведнъж се появи на рок картата на света. Сега ще ви разкажа. Идеята за създаването на фестивала Калякра Рокфест, който по-късно бе преименуван на Каварна Рокфест, дойде спонтанно. Тя стана факт благодарение и на организаторската фирма, с която работехме тогава Жокер Медия, чийто собственик е Ованес Пашаев. Обнадежден от големия успех на концертите на DOI Deep Purple в края на 2005 година в Каварна, Ованес предложи да направим и фестивал. Казах си, защо пък не? Нека да пробваме. Решихме да кръстим начинанието си на митичния Носкалякра, една от най-красивите забележителности не само на нашето Черноморие, а и на Земята. Носкалякра е известен с легендата за 40-те девойки които се хвърлили от скалата, за да не попаднат в ръцете на турците. Натоварено с хилядолетната си история, мястото обгърнато в мистика и до днес. Първият от незабравимите фестивали се проведе през лятото на 2006 година и започна с Тестамент. След това се качиха Хелоуин, мощно удариха и Туистет Систър. Калякра Фест се правеше за първи път, а само за един ден успя да привлече над 5000 човека.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 С удоволствие ще разкажа интересни моменти от гостуванията на Моторахет Алис Купър, Еменаур. Моторхет. През 2007 година, моторхет дойдоха за втори път в България и беше крайно време да забият на фестивала в Каварна. Групата пристигна на части, като първо кацна на барабанистът Мики Ди. Предварително се бях договорил с варненския мото-клуб «Диви деца». От летище, Варна до хотела на Златни пясъци, където трябваше да бъде настанен, Микиди се возеше в служебния автомобил на общината, под ескорта на 50 мотора. Беше смалян от необичайното посрещане и страшно впечатлен от тази интересна рок процесия. Пред хотела, където го очакваха още почитатели, Микиди даде автограф върху една жълта миньорска каска, направи си снимки с феновете и се настани. По-късно, с частния самолет на групата, Пристигнаха Леми и Сол. Специалното изискване на Леми Килмистър беше да има рутативка за сцената. Работеща и истински пари. Но това е нищо пред факта, че през целия си престой тук тримата от групата бяха транспортирани от роми от квартал, Хаджи Димитър, Мартин, Филио и Мустафа. Концертът беше на обичайната за тях звездна висота. Препълнен стадион, убийствена музика, убийствена публика.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 Мотурхет. Тогава, ни в Клин, ни в ръкав, Ромът Филю, който беше шофьор на Леми, изтърси Ами. Оня Пич, с мустаците и шинала, дето го возих през цялото време, накрая каза, че е много доволен от мен и ми остави 100 евро, при това с автограф. Феновете от руса веднага скочиха. Ако е така, за тези 100 евро, ние ще ти дадем хиляда. Филю имаше смътен спомен,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 Алис Купър е много свиден за сърцата на българските фенове и с организаторите решихме да го поканим в каварна. От гледна точка на фактологията трябва да споменем, че тогава с Емена Участваха заедно на турне в Европа и следващият им концерт беше в Германия. Както и това, че състава на Алис Купър беше барабанистът на Кис Ерик Сингър, същият, с когото два месеца по-рано Кис изнесоха концерта си София.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 че с голямо удоволствие откликна на молбата ми да се подпише в колата, вдясно от волана на току-що купеното общинско Пежо. И тогава, в някакъв миг на проблясък, реших, че точно тази кола плаче да се превърне в нетрадиционен и подвижен архив, в който големите рукаджи да запечатват присъствието си в каварна. Така се роди идеята за колата музей и Алис Купър беше първият. Злодеят се оказа много скромен човек, запален по киното и голфа. Както казах, той дойде за щеря си, а тогава беше премиерата на филма «Индиана Джонс и кристалните черепи» и помоли шофьорът Мариан да ги закара във варна да гледат филма. Той не е пияч, пушач и смъркач. Една от най-разпространените е, че рок-звездите са пияндета и наркомани. Относно пиенето и яденето, поне според моите наблюдения,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 Той дойде в София и на пресконференцията се обяви участието им на фестивала в Каварна през 2007 година. Тогава лично се запознахме. Бях с моя близък приятел от ромския квартал Мартин Башев. Седнахме да обядваме в едно Софийско заведение и от дума на дума Мартин му сподели, че е ром, а Димайо, че е наполовина италянец, наполовина индианец и в разговора стигнаха до извода, че се едва ли народнинини. Тогава Джуи го кръсти. Моят цигански брат. В края на юни 2007 година, Еменаур дойдоха, настаниха се в близост до Каварна и отново дадоха пресконференция. конференция. После, точно по време на Сълнчека им, женех приятеля си Крум. Слави Бинев и съпругата му бяха кумове. Волен сидоров и Капка също бяха сред поканените на сватбата. Докато държах речта си пред младоженците...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 На пресконференцията румънски журналисти ги попитаха, защо не са отишли в Букуръщ. Отговорът беше, че ако си намерят кмет като Цонко Цонев, може би и това ще се случи. С Джуи се разбрахме да поддържаме контакт и още през следващата 2008 година да направим още едно шоу. След умопомръчителната им версия на българския химн, той ме попита, какво лично аз бих искал да изпеят. Казах му, короната и пръстенът, като знаех.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 Смайващо и безподобно изпълнение. В абсолютна еуфория и музикантите, и публиката бяха на. Бих казал на галактическо ниво. Еменаур направиха запис на този концерт. Отдално снимаха перфектно изпипан във всяко отношение клип на «Коронът и пръстенът, който също обиколи света. През 2009 година Джуи Димайл ме покани на концерта им в Експоцентър в Букурещ, където се видях и с Мотурхет. След това изнесоха шоу и в московския парк, горки. Наслед дълго, Еменаур се върнаха в България и в един софийски клуб направиха страхотно представяне на дивидито, заснето на концерта им в Каварна от 2007 година. Групата беше сплотена като баскетболен отбор. Те, освен колеги и самишленици, са и много близки приятели. Вокалистът Ерик Адамс ми разказа как веднъж е поверил грижата за непослушните си синове на Джуи и с какво очудване е заварил усмирените хлапета. Покъсно Джуи му издал тайната, пуснал телевизора. Децата гледали филми и ги накарал да се хванат на бас, който първи проговори, дава на другия 5 долара. Много интересен и винаги печеливш похват. Пъпа огромно впечатление на фестовете ми правеше един атрактивен румънски фен Спрякор Леми Блек. Запознахме се и с интерес следях концертните му пътувания из цяла Европа. Той и рукаджиите от Румъния станаха живо доказателство, че каварна рок става все по-популярен. По късно тук идваха финландци, гърци, турци, руснаци, англичани, холандци, тачаки от Австралия. Дано пак да се срещнем някога. Аксепт Никога през живота си не съм и предполагал, че ще имам възможността лично да се запозная с музикантите от Ексепт, една от великите групи, с чието песни съм закърмен и отраснал. Това се случи през 2005 година, когато един мой приятел, българин, живеещ в Германия, каза, че Аксепт търсят място за своя бенефис Судо, като вокалист. От дума на дума, Приятелят ми успя да осъществи връзка с групата и в един приятен августовски ден на 2005 година музикантите от Аксепт и съпругите им кацнаха във Варна. Настанихме ги в златни пясъци. На стадион те излязоха за последно судо Шнайдер. Радваха феновете над 2 часа, а в края на концерта им връчих почетните знаци на нашия град. На сцената Аксепт се раздадоха до край и публиката усещаше...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 Заслепен от заиналото слънце, пред мен си изтъпани един дългучи се разсмя, забелязал фанелката ми, Слеер А. И аз много ги харесвам. И после, както. Пеше бате Гошо Минчев, докоснах си ръката, ощипах си ръката, убедих се, не беше сън. Пред мен стоеше фронтменът на Аксепт Волф Хофман.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 че седмица преди концерта трима от групата, Волф, новият им вокалист Марк Торнило и басистът Петър Балтес, заедно са семействата си са дошли на почивка инкогнито и беше нормално да не искат никакъв медиен шум около тях. Така че метала беше взел всички мерки, за да им осигури нужните спокойствия и комфорт. По едно време се полявиха трима румънци, които не заслужаваха внимание, освен мацката, но те не се пречкаха. В началото Волф ме помисли за личен гост на Цонко, какъвто си бях, но като разбра, че съм журналист, леко се напрегна. Още по неприятно му стана, когато се обадих на тогавашния главен редактор на Вестник, телеграф Владо Йончев, най-добър и обичан мой приятел, и му казах да идва незабавно. Бях сам в огромен апартамент, направо събира половин тун, а Владо, зорница и децата си караха кефа на камен бряг, на палатка.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 Веднага се поляви дописка във водещ столичен вестник, в която пишеше, че Волф и жена му са правили едва ли не въханалии. В такива моменти ме срам, че съм журналист. Както Цонко вече каза, тези музиканти не къркат до безпаметност и не се другират, напукна мълвата. И така дойде денят на концерта. Тогава видях един истински ариец, хладнокръвен, втренчен на някъде, абсолютно недостъпен. Излезе с китарата и тръгна към буса. Просто усетих, че трябва да си мълча и дори да не му пожелавам успех. Той обаче се... Обърна, усмихна се и каза, майсиятски любопитен с каква китара свиря, нали? Ами. Ето, я! Извади от куфара и с гордост я показа, това е китара Джексон. Правил съм си я по поръчка и е единствена света. Видях я, Олющен и стара, но всички големи музиканти не парадират слъскави инструменти, а с такива, които им залепват по душата и ръцете. Почти по същото време някаква гадна уса ожилила Марк Торнило по задника и викнаха линейка. В пресата веднага изтече информация, как Марк припаднал по време на концерта, изписаха се какви ли немалумия. Вярно е, че имаше болезнена среща с една уса което не му попречи да присъства на купона за рождения ден на астралните близнаци доропеш, Цонко и Звезди, при това в чудесна форма и настроение. Самият концерт също мина на астрално ниво. Аксепт бяха тотално съдени, както и публиката. Видях абсолютната германска рок-дисциплина, от сцената в кревата. От Волф и компания нямаше и следа. Вторият им китарист Увелюлис не дойде в комплекса,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 Церемонията по откриването премина под звуците на Аксепт, а след това Данчо и Марк, двама мъже, живеещи в Америка и надскочили възможно най-високата лет в кариерата си, се отпуснаха в дружески разговор. Accept се оказаха невероятни пичове. Има худоволствието да ги посрещна, и то с двамата им вокалисти. Те много обичат каварна, ние също ги обичаме. За рибния фест и WTSP спи.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 които се появиха покъсно. Правех най-вече мидинатюр, а отовалените в брашно от кокос мидени шишчета направо ми и да да изям всички морски деликатеси. Фестивалът беше тридневен. Правехме го в първите дни на септември, за да можем да удължим туристическия сезон. По традиция канех още двама колеги-кметове, които да готвят смена рибни специалитети от техните общини. Компетентно жури оценяваше приготвеното от нас. Негови членове са били Георги Черкелов, Никола Настасов, Андрей Слабаков, Наско от бътъра и много видни кулинари. Тази изключително сполучлива идея се превърна в истинско събитие. На него кънехме групи с различен стил, но имаше един незабравим концерт. Както вече разказах, през юли 2006 година бяхме поканили в кавар на Себастьян Бах, но и да блеспи. За нещасти обаче вокалистът на Даблеспи Белеки Лулес се разболя и дойде само Себастиан. Хиподил под гряха и стана един разкошен купон на стадион. Калякра. Покъсно се случи така, че Даблеспи имаха свободна дата от турнето си на 6 септември същата година, когато беше традиционният вече Рибен фест. Съпроводен от Пепи, мой приятел от Лондон, осъществил връзката ни за първия концерт на. Туистет си в Каварна, Белеки се поляви и реши да говори пред медиите. Направихме през конференцията в Общинския хотел, където след назаред през 2005 г., година посрещахме втора банда от същия ранг. Там Белеки изключително много ни развесели не само с постоянните шигички, но и смеко казано нестандартния си туалет. Беше с чорапи, обувки, шорти и посако. За Джулея Роден край морето Джулая е вдъхновен от песента «Джелай Морнинг», написана от Кен Хенсли и Юра Хип. Без аналог по света, тази чисто българска приумица се превърна в магичен празник, който катонарите честват близо 40 години. Това е денят на свободния дух. Както разбрахте, сега ще ви разкажа за Джулая и неговия емблематичен дом. Камен бряг е диво и приказно място, но също и сълце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 Джон също веднага проявил интерес и нямал нужда от допълнително убеждаване. За първи път световна звезда щеше да пее в Каварна и през август 2004 година обявихме, че в България ще дойде бивш вокалист на Юрея Хип. На летище Варна посрещнахме Джон и съпругата му Ирис. Тогава вътре снимаха клип на песента си, кръговрат и в него запечатаха стъпването на лутън на българска земя. След общата им репетиция в читалището, във вечерта на концерта, излъчен по телевизия Милиметри, техните изпълнения отприщиха енергията на 4000 човека и морската част на Каварна буквално изригна. Дойдоха Стефан Софиянски и Александър Бошков, страхотен рокаджия, лека му пръст, както и много хора, пристигнали специално заради Джон Лутън. На лондонския концерт от турнето на Бътъра през 2006 Джон, придружено дъщеря си, Дойде в залата да изпее няколко парчета. Тъй като господин Лутън отлично познаваше репутацията на Киро, китарист на Бътъра, застрашително му размаха пръст. Точно пък теб няма да запознае за ми. Запозна го. Естествено, просто отношенията между тях вече позволяваха хумор и приятелски закачки. Казахме на Джон, че тук празнуваме първото илско утро с Бътъра. До момента той нямаше представа. Че песента е повод за такова всенародно замислене и усещане за свобода. Първоначално шокиран от новината, че трябва да пее в и половина сутринта, но вече обладан и завихрено трептящия. Емоционален зарядва въздуха, дълбоко развълнуван, Джон си справи пред изгрева и сътвори нещо уникално. В същата 2007-та джулая е съвпадна с завършването на рокфеста. Тогава огромната фенска маса се изля в каварна и на стадион.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 През 2008 се обадихме и на автора на «Джелай Морнинг» Кен Хенсли. Всеизвестен факт е, че Лутани Хенсли не се обичат особено, въпреки това Кен дойде. Изпълнихме неговото изрично изискване и за концерта му осигурихме Хамон Орган», един от малкото в България. Така в каварна се събраха двама от «Юре Хип», а бътъра затвориха кръга. Едновременно притихнала и екзалтирана, публиката се потопи в този свещен момент. Ей! В един от разговорите ни стана ясно, че по едно и също време двамата с са били поканени за вокалисти на Deep Purple. След набързо взетото решение от групата, очевидно не в негова полза, Джон създал своя банда, Луцифер Френс, която отново възстанови и подготвя за европейска обиколка. Важното всъщност е, че в конкуренция с басиста на Кис Стенли,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 Лултън отпуши по задремалия рукаджийски дух на българина, с което заслужи дълбокото уважение и обичта на всички нас. Благодарение на неговото огромно сърце и бътъра, разбира се, посрещането на първото илско утро на камен бряг от спонтанна сбирка на хора с общи житейски ценности, придоби смисъла на найтъчения ритуал за вярващите в могъщата сила на свободния дух. Гленфиус Гленфиус е бил твърде млад, когато... Deep Purple са го избрали за момчето от групата, с бас в ръка. Много близък до сърцето ми, аз отраснах с музиката на този изключителен вокалист и баскитарист и съм благодарен, че имах честа и щастието да го срещна, както и за многобройните ни вълнуващи преживявания през тези 11 години познанство. Всичко започна през 2005 година. Оказа се, че Данислава Петрова, една от големите рок-фенки, която живееше в София, но за всички концерти в Каварна, познава тогавашния му менеджер Карол Сон. Така се стигна и до първото гостуване на Гленфюс за нова година в нашия град. Преди десетина години Гленфюс и менеджерът му Карол дойдоха в Каварна с приятеля си Пит. Тук той се запозна с Данислава и пламна любов, израснала почти до брак. Сега живеят в Англия и кръстиха хубавата си дъщеричка Габи на съпругата на Глен.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 Решихме да му подготвим изненада. Поръчахме торта с формата на бас и когато свършваше мистритит, запалихме свещите и му я поднесохме на самата сцена, пред публиката. Според мен успешно се правеше неизненадан, защото и той ми беше подготвил подарък златният албум Берн на Deep Purple, издаден в 50 бройки за целия свят. Подари ми и тениска на рано починалия Томи Булин. Която пазя с изключителен респект. Оттам, обаче ми хрумна идеята да направя рок музей. Заради се лавина от събития, чакани и нечакани, но винаги красиви и запомнящи се. Например, каварна и цереброд отдавна са побратимени градове, и по покана на тогавашния им Кмет и мой приятел, доктор Величков, с Гленхюс отидохме за откриването на спортна зала в цереброд, кръстена на негово име Гленхъс Хол.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 Сватбарите замлъкнаха. Ние също загубихме ума и дума. Навръщане спряхме в село Българево. Той е известно с това, че там живеят гагаузи, християни, но говорят и турски язик. Разказах му за техните бити история, разходих го из центъра на селото. След като се запозна и поговори с местни хора, Глеми каза, че за първи път контактува с такъв етнос. През 2012 година, когато Хюз дойде с групата си за фестивала «Кавар на рок», поканих него и съпругата му на рождения ден на моята съпругата Ани. Това знаменателно тържество отпразнувахме в комплекс «Калиакрия» в ресторант «Ела Балкон Дел Мундо». Към нас се присъединиха още Саймън Райт, барабанист на Дио и Ейси наклонена черта Диси, Скот Уорън, клавирист на същата банда, както и Стив Минарди, турмениджър на групата. Те дегустираха български специалитети, но черешката на тортата сложихме, когато терасата на ресторанта им показах гледката към голф игрището Трекиски скали в подножието на комплекс Калиакрия. По време на вечерята тези звезди разказваха свои. Спомени за съвместните си участия с Дио. Тогава Глен сподели с Саймън Райт възхищението си от паметника на Дио в Каварна. Междувременно, под режисурата на Андрей Слабаков,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 Като естествено изписахме и заглавието на безсмъртния му хит Холи давър. Смаян, зарадван, трогнат, поласкан. Направо не мога да опиша. Реакцията на Дио застанал пред огромния си образ. Така се започна. След това се появи ликът и на Йенгилън от Deep Purple. През 2007 година нарисувахме и Джуи Димайо, баскитарист и лице на Еменаур като там историята беше доста интересна. Джуи и Ерик Адамс дойдоха за нова година, заедно с Холи Хел бандата, в която вокалистка е неговата приятелка Мария, и свириха на пощада в каварна. Димайо внезапно легна, покосен от грип, и на самия 31 декември 2007 година открихме блока с вокалиста на Еменаур Ерик Адамс. На официалното прерязване на лентата доведох и петгодишния си син Георги. Беше може би минус едно едно градуса, но дори кънският студ не успя да замрази радостта и настроението на Ерик Адамс. А сега, ето историята с Били Айдъл. Срещнахме се на стадиона, малко преди концерта. Двамата бяхме стениски, неговата, със собствения му лик, а от моята греше светещата рисунка на Дио. Билия Айдъл се оказа голям почитател на Рони и незабавно последва оферта да си разменим фланелките.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 но беше приятно да чуем и признанието на музикант от такава величина. Изпълних дадената дума и през 2008 година образът на били Айдъл намери своето място на един от блоковете в Каварна. Няма как да пропусне историята с една от любимите групи на Мариан, най-добрият шофьор на Рокаджи в България. Негови любимци са Уайтснейк. Веднъж се разговорихме за Ковардел и Мариан разпалено се зарече, че ако...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 че Ковърдейл си особняк в общуването с медиите и феновете. Преди концерта с групата седнахме в един грузински ресторант. Соло-китаристът Дъг Олдридж ми разказа, че свирил с Дил, но бил голям фен на Ковърдейл и искаше да запише албуми с Дейвид. Направи ми впечатление, че футболната терминология явно въжи и за музиканските трансфери, когато се стигне до сериозните пари. Обстановката преди концерта беше убийствена. Фенската маса на Уайтснейк заприежда от всякъде, паланки, градове, държави. С тези около 11 000 души на стадиона за пореден път дублирахме населението на Каварна. Първо забиха Бътъра, след това големият почитател на групата Христо Мотъвчиев ги представи на публиката. И шоуто започна. Още същата вечер Мариан закара Кувардел до летището, избъдна мечтата си да се доближи на живо до своя комир и звезда оставила и все още оставяща ярка светлина след себе си. Малко след концерта изрисувахме Дейвид Ковардел на един от поновите блокове в Каварна. А що се отнасе до Мариан, главата му и до ден днешен си е на мястото. До момента рисувахме само мъже и беше крайно време да обърнем внимание и на женския принос в рока. Блокът на Таря Торунен открихме през 2010 година. На премиерата тя дойде лично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 след като Кембълът отида на небето и отбелязахме събитието слъчо от Ехиподил, това всъщност се оказа българският блок. От едната страна е Наско, от другата е Кембълът. Започнат в условията на тежка зима, блокът на Джон Лутан се пропука при санирането и се наложи да бъде рисуван отново. Джон присъства на откриването При едно от гостуванията на Гленхюс за 6 май, в присъствието на стотици фенове, представихме прекрасната рисунка,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 Помислил, че колата може да служи за друго, освен за транспорт. Така беше до момента, в който през 2008 Мариан, шофьорът на впоследствие придобилото статут на Звездно возило, ме помоли да поискам от Алис Купър, участник в фестени ни през същата година, ей така. Просто да драсне нещо в колата. Алис Купър хвана маркер и се подписа в дясно от волана, където е мястото до шофьора.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 Карпов от дете е слушал разкази за битката на адмирал Шаков на този нос. Като председател на академията по шах в курорта, Албена, беше наблизо и дойде да разгледа и да поднесе цветя пред паметника. Не можах да се стъркя и помолих световната легенда в шаха да уважи нашия музей на колела. Задната лява врата ми е особено мила и ценна, тъй като от 2013 година на нея блестят собственоръчно изписаните имена на цяла група легендарните, Deep Purple. Те бяха настанени в голф-игрището «Тракийски скали», едно от най-красивите в Европа. Ян Гилан, Ян Пейс, Роджер Гловър и Стив Морс се подписаха още при пристигането си. Шофьорът Мариан издебна клавириста Донейри и преди началото на концерта се здобихме и с неговия автограф. След концерта през 2009 година, по пътя към калякра, Костурица се подписа точно на мястото на панела,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 На скупене се подписа при откриването на музея от Рок експонати в София. Любонейков, Красиратков и Тончеток Макчиев също решиха да поставят по един парав в общинската кола. Джой Темпест, харизматичният и тачен певец на Юръп, се разписа, когато групата беше сред хедлайнерите на един от фестивалите. Себастиан Бах, бившият вокалист на Скитроу,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 че е бил чест гост в Белия дом, Фелисейския дворец, обиколила света, но такава чудо не е виждал през живота си. Когато през 2013 година победителят от голф турнира, Мастърс Грэм Макдул, видя колата, направо ахна, подписвал съм се на снимки, картички, голфърски шапки. Но не и на кола. Развеселен, ти изписа името си и така задната дясна стана голф вратата от автографите е на човек, който живее и работи на хиляди километри от България. През лятото на 2015 година един от най-популярните индийски актьори Шарук Хан, тук, на Носка лякра, снимаше филм на Боливуд. След финалните кадри каза, че много слушал за колата. Показахме му я и Шарук с любопитство разгледа автографите. А след това, изпълнен с респект, изписа и своето име.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 Техните постижения ще останат в историята. За това с Болка казвам, че това съкровище, тази реликва е оставена дръждясва. Да Цонко Цонев Кметълски истории Редактори Димитър Генчев и Мартина Генчева Иллюстрации Иван Сявков Дизайн на корицата Константин Генчев Снимки Красена Ангелова Коректор Снежана Бошнакова Предпечат Лиляна Карадьозова Българска. Първо издание. Формат 60X90 HTTP, наклонена черта 16. Печатни коли 10,5. HTTP двоеточие дъбъл наклонена черта 4 и тяй точка е ми. 978-619-164-217-5. София, Ол. Кракра N20-Tel 02 наклонена черта 9438716. Факс 02 наклонена черта 9438718. Имейл. E office.enthusiast.bg Книгите на Enthusiast може да закупите с отстъпка от http2.double наклонена черта bookstore.entuziast.bg. Печат лиан спринт е от.